Nga e buhurëria radi Allahu në hu, për cilët se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë, Kërneria është mbështjelë si im, dërsa madhështia është petë ku im, pra, kushtë dëshiron të matet me mua në këto dy gjëra, unë do të të dënoj. Transmeton, imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com